Так воно, звичайно, буває, поки весна при помощі сонця не поборе зиму відразу. В обозі все поснуло. Товари коні позбивались у купу і полягали на степовій траві. Те саме зробили і вівці. Панас Жмуренко каже до Тараса. «Поганий час, нічого не видно. Коли б хоч у таборі більший вогонь розвели, а то зовсім погасне». «Годі, щоб у весь час була погода. На оходах треба до всього привикати». Ти, Трохиме, піди до інших сторожових стоянок, а коли б котрій заснув, то перехрести його прутом, або краще йди ти, Прокопе, та зараз вертайся. Прокіп, як стій, поплівся поміж вози. Сніг падав щораз більший, і холодний вітер проникав через одежу до самого тіла. Хлопцям ставало холодно, вони почали бити руками по плечах, щоб розігрітися. «Хіба повлазьмо під віз?» – каже Трохим. А то промокнемо від снігу, та ще холодніше нам буде. Можна і так, та лише не засни. Ні, не засну, хоч спати дуже мені хочеться. Треба себе в руку вщепнути. Та полізьмо разом, то побалакаємо. Бачиш, що воно й обалакати недобре? Бо забалакаємось і не встережемо, і так через вітер нічого не чути. Тарас почав наслухати. З вітром долітав до їх вух якийсь далекий гомін. Чуєш трохи ми? Ось і договорились. Чую. Та що це таке могло бути? Тут у степу людей немає. От я чую, каже Тарас, як коні форкають. О, ти тут підожди, а я піду за тим голосом у степ, може, що помічу. А коли б я свисну у пальці, то знай, що я в небезпеці, тоді стріляй на сполох. А коли б тобі на пістолі порох підмок і не можна стріляти, то ти вже знай, свисне тричі в пальці. Трохим налякався. Йому стали скакати зуби, мов, у пропасниці. Вже не залазив під віз, а стояв на горі і дивився в пітьму. Тарас пішов у напрямі, звідки ля чути було гомін. Він втупив очі в темряву, роздивлявся і прислухувався. Почув ту під коней і шов навпростець. Згодом помітив якусь темну масу, яка ворушилась, Завернув до табору, біжучи щосили. Або це яка валка уходників, таких самих, як ми, каже до Трохима, або це татари. Я гадаю, що татари, бо уходники вночі не мандрували б так, як і ми. Що ж ми тепер зробимо? Якось воно ніякого тривожити табір, як не знаємо певно, що воно. Може, то лише який-то бундиких коней блукає, будуть потім з нас сміятися. Підождім, поки впевнимось. А тоді може бути запізно, краще б сказати це... Отаманові, а це вже його буде голова, що робити. От дивись, хтось до нас іде». Це був якраз Прокіп, що вертався від другої сторожі. Він розповів Тарасові, що на сусідній стоянці хлопці добре тримаються. Чи чув Прокопе Гомін з цього боку? Чув та гадав, що мені так на вітрі причулося. «Тихо, хлопці, – каже Тарас, – дивіться сюди, там хтось іде, ходімо підвіз. Повлазили під віз та почали прислухатися і дивитися. Справді, з цього боку якась постать наближалась до табору. «То татарин!» – шептав Тарас товаришам. «Я вистрілю!» – каже наляканий Трохим, і сягнув по пістоль. Тарас тримав його руку. «Лиши ми його піймаємо живого. От я візьму мотуза з петлею і засяду на возі, а відтак засилю йому на шию». «А ви тоді хапай десь з підвоза другим мотозом за ноги, та й та під віз, що сили поки не впаде. Тоді ми його зв'яжемо, заткаємо рота, щоб не кричав. А дамо ми раду?» – питає Прокіп. «От я покличу ще кількох товаришів з найближчої стоянки. Не треба, самі дамо раду. Потім ті чванились би, щоби з них ми нічого не вдіяли б». Все це говорилося дуже швидко, а постать щораз наближалась. Хлопці не пускали її з ока, Міркували, до котрого воза вона піде, щоб їм туди йти. Тарас з петлею виліз на віз, трохим з прокопом поповзли під віз. Татарин прийшов обережно до воза і почав мацати по ньому руками. Саме намацав Тараса і піймав його за ногу. Хлопець аж задерев'янів. Татарин заморкотів щось і став Тараса тягти до себе. Та в ту мить трохим з прокопом обмутали йому мотузком ноги, і шарпнули так, що татарин пустив Тарасову ногу і вивернувся горілиць. На нього скочив, мов кіт, з воза Тарас. Поки татарин міг зміркувати, що з ним, поки підвівся на хвилину з землі, то Тарас закинув йому петлю на шию і так затягнув, що татарин не міг крикнути. Тепер хлопці волокли його по землі до того місця, де був журавель. «Вставай, батьку, говорив Тарас. – Ми татарина піймали!» Приволокли спійманого до вогню, журавель сів йому на груди, зняв петлю з шиї і зв'язав цим мотозом руки. Як ти хлопче його задушив, то шкода, бо нічого не довідаємося. Справді татарин лежав, мов, неживий. Журавель почав йому терти шию розминати груди, татарин зітхнув важко і отямився. Побіжи, котрий, до старого Ониська, він знає татарську мову. Хай зараз приходить, я сам не розмовляюсь. Біжи ти, Прокопе, а я з Трохимом вертаюся на своє місце, каже Тарас. Звідкиля ви його взяли? Прийшов сам до нас. Я ходив у степи, помітив якусь ватагу, це певно татари. Гарний з тебе хлопець, іди пильно далі, а ми за той час, може, про щось довідаємося.